So this is what I'm going to do. Ben, yes, Ben. Ya, hlutazah ni nebisah. Bismillah ar rahman ar rahim. Alhamdulillahi wa ala surat kareem. Muhammeden, Muhammeden, Muhammeden, Sahbih, Jmein, thamanman ba'd. Cetforte godine po hijri, Muhammad sallam sallam sa u pohod zvani Adhratu Rika'a. Adhratu Rika'a je naziv došao Potom je što su ashabi, zbog težine puta, kada su im se isk iskridale vezice i odjećaja podarala, vezali su oko nogu krpice da bi se zaštitili od sunčele tukloti, toplote iz zemlje, od kamenjara i tako dalje. Pa je bitka nazvana Zaturiqa. Mohamed se zuselem tom priliku i na plemena Muharib i Sa'lebe. U Medini je ostavio Ebu Zeralu, Zifarija. Iako, oko ove bitke postoji razilaženja, da se desla prije ili poslije Hajbera. Ali, poznatiji je u Siri odnosno... Hvala što se bih grafi, da se desila prije, Kajbera. Susreva se oba dvije vojske. Dakle, vojska muslimana i vojska plemena, Benu, Muharib i Benu Tha'labe. Međutim, oba dvije strane se osvjetile strah od ono i I tu je bila prva prilika da Muhammed sallallahu sallam klanjaju salatul khouf, namazu. Slav. Strahu. stra. Ko ne kako straj, ja nemam se strao. Hajde, intelok inać. Reći. Pisao Quran. To je drugi Odne do sred, do drugi 100% da stoji, oni plaze odnosno prema protivničkoj liniji. On da kada do na drugi do Asaf. Sek. Odes pomerno do više oblika. Jedan od tih je da vam se celen sa polovinom klanja od dva rekjata onda sa drugom polovinom druga dva rekiata. Međutim, ono što je poznatiji u fikhu, je da se klanja četvrti rekiat namaz dva rekiata. Pa, predvodi se jedan rekiat, odnosno imam predvodi jedan rekiat sa, sa jednom grupom jednom polovinom, i kada se digni, imam ponovo na kijam, one odu i u potpuno drugi rekiat. Odu i potpuno drugi rekiat. Oni koji još nisu klanjali dođu i klanjaju, koji rek ja? Sebi prvi, a imamu je drugi. Kad imam preda selama oni ustanu i do kraja će, odnosno, dovorše još jedan rekjant. Džaber Ibn Abdullah pripovijeda tom prilikom, kaže, jaha osam devu veoma veoma slabo. Kad je svi moji su prijatelji otišli. Pa pustinik sam sam rekao, "Džavre, šta je tebe? Kaže, devam je slaba, ne može, ne mogu da sustignem prijatelje." Pa Muhammedova selan potrljao je, pomilovao da dakle kadu i pojurla je. Onda je kaže, "Sustigao sam sve svoje prijatelje, pustinik sam sam reče, tražirao ci se pravda to u delu." Rekao je, "Hoće Boži poslanik." "Koliko, koliko daješ? Kaj voli pustinik sam sam dirhem? Jedan srebrnjak sada." Kaže, "Ne može Boži poslanik." Kaže, "Dva, tri i Svuk nije da se igla cijeno u ukije. Dakle, vrednost ukije. <clears throat> Kaže da govorili smo se. Ali kada je završio bitku. Nakon završene bitke, Džabir je doveo devu kod Mohameda s.a.m. Pa svekli boži poslaničen od Džabira, doveo je devu. Kaže, zovnite ga. Džabir, šta voćiš kad doveo sam ti boži poslaniče devu? Završi sam ti prodavu. Kaže, bilala ustane, dadnijem u ukiju i vratim mu njegovu devu. Vratim mu njegovu devu. Dakle, Mohamed A, je uke, je ne znam koliko je to vrijednost. Kaže dadni mu i cijenu i šta i devu. De de de. Sallallahu aleyhi ve sellem. Normal, ne ima da je Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bio veoma veoma ve ve ve plement. <coughs> Treća bitka na Bedru ili poslan bitka na bed. Četvrte godine u mjesecu Šabanu, to je bila 19. bitka. Četvrte godine u mjesecu Šabanu. Loposeo se zelen i krenuo na bedr. Zato što je čuo da se kureši ispremaju kao na pohod. Reci, halal možemo šeće godine po Hirži, u mjestu Šabaanu. Dok je druge strane, kaže Ebu Sufjan, poveo svoju vojsku. Međutim, nadamak Asifana, ili kako ne kaže Osifan, Ebu Sufjan se predomislio, kaže vojci, što se, me, voj, što se meni tiče, ja se kaže vrati, ja ratovat neću. Kaže, pa se vi vrate sa mnom, tako se vratili. I kaž, nije došlo do kartvi borbi. Pohod deometul džendel. Pohod deometul džendel. Pohod se desi u peti godini po Hidri. Ali kao velikom broju, dakle, povoda, nije došlo na ide kakve bitke, nek se mamislava selen bratio sa shabima u Mediju. Neki sinu špital kada se desila bitka na Bežu. Be, bitka na Bežu desila se drugi godini po Hidži. Uhud se desio treći godini po Hidži. Zatim dolazi jedan od velikih bitaka. To je bitka na Hendeku. Jel' bitka? Kak se zove? Azab. Ahzab. Dakle saveznici. Razlog bi je bio taj što su glavešine od jevreja ustali protiv Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Selam ibn Bihuqayq, i Huyai ibn Akhtab. Ustalosu. Oni su dikle su svoje jevreje, svoje pristaše protiv Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Od svih do Kurešija hvaleći ih, hvaleći im vjeru Kurešijama, približili odnosno, kako gledali nas, ulazivali su se, nagovarajući da ne padnu Muhammeda s.a.v. i ashab. Kurešije su i pitali šta smo mi bolji, šta smo mi, jer smo bolji od Muhammeda i naša vjera, od njega i njegove vjere, kažu, jeste vi ste bolji od njega od njegove vjere. Dakle, jevreji koji su imali knjigu, koji su znali za Muhammeda s.a.v. nikada nisi priznali istine, pa ni tada. Nikada nisu priznali istine, pa je tada. Mogu su prošuti, mogu su bilo što grubo reći, ali su prihvatili da paganstvo bude bolje od Islama. Zato je Allah subhanahu ta'ala rekao, zar ne vidiš one kojima je data knjiga, vjeruju u ta guuta i govore, onima koji vjeruju, odnosno onim koji ne vjeruju, da su bolje upućeni od onih koji vjeruju. To su oni koji Allah prokleo, ako ga Allah prokle, prokle nikada mu pomagača, nećeš naći. Zatim su otišli do plemena Gatafan, također ispotričujući njih u borbu protiv Muhammeda s.a.v. i Ashaba. Tako je se skupilo oko 10.000 ratnika. Iz Kurešija pod vojstvom Abu Sufjana, iz Gatafana pod vojstvom Ujene Ibn Hisna, zatim Benu Feraze, dakle plemena Benu Feraze, zatim Benu Murre i pleme Ešđa. I normalno, jevreji. Kada je Allah, poslana ih sallam, ču nije mu lahko pala ta stvar. To jest, da se pripremilo 10.000 saveznika i su krenuli na Medinu. Zašto? Koje živio u Medinu? Žene i djeca. Jer, kada se bitka desi na doma grada, kada se desi ban grada, na otvornom polju, u brdima, u šumama, itd. Ko gine? Gine muškarci. Zašto je jesu stvoreni? Ali se približi rad, grad, onda postaje vela, odnosno postaje veće optaračenje gdje će se sakriti, gdje će izbrinuti i tako dalje. On Selman srljan iznio problem pred Azhabe, pa je srlman el-Farsi rekao Boži poslaniče, mogu ti preporučiti nešto. Lapsnik sam se na rečeri, kaže šta, mi u svojim ratovima, dakle u Perziji, kopali bismo jarke oko gradova. Tako da bi, šta, spriješili neprijatelje da uđe u grad. Nego bilo bi, dakle, bacanje strijela i tako dalje, ali ne bi ne mogli prijići grad. Pa Mameslav Serlem na da se kopa hendek. Mameslav Serlem je prvi krenuo da radi. Zašto? Da je spotakao i ostale sahabe. Tako da svi sahabi, vjernici, nisu odbijali, nisu izbjegavali da kopaju hendek. Ako bi neko njih imao nekakvu potrebu, rekao bi Boži poslaniče, dozvolim da odim da završem svoju potru, pa se i se vratiti. I se svako vraćalo. Dok su mu na oficir, šta? Izlačili se bez traženja izuna da Allahovog poslaniča. Zato je pokuđeni u jednom režli su, bez obzira, ako se radi kod nekog domaćina, ne mora to biti ders pred učenim čovjekom tako dalje, da se domaćina traži izun. A ne da se ustane štura. Nevalja, ružno je. Zašto? Isto kao što na selima imaju občave pojedinci, Sijedi sa čovjek sa hanumom, s djecom i tako hvali. Puff, tmara neko u kuću. Ružan osjećaj. Ružan osjećaj. Kao što je jedan čovjek priča. Kad ja se došao z posla i ja sam sa ženovi spri... ljeto. Otvorena su balkonska vrata, a dolje smo pri zemlji. Kao da sadila umro i prošle je piti taj čovjek. Kao što ja sam se sabirao iz pričeo i Mika je priča tam vam. Ja, kad je ovako slučaj je glavu prema polju, kad je jedan žena udjela stvoreva gleda. Konjinca. Kaže Jelana Hale: "Kaš, šta ti sa tija tu radiš?" On išta kaže: "Donosa me ja došla." Kaže: "Još već veći Velika, izvještavao šta sam pričao ženama. Normalo tokom dana, njem se desilo svašta na Bosni, dakle, dakle, dakle, i koči naglo, razmijenjivali informacije kočovi i žena. Ona je sve čula, čitao priču, čuo." Dakle, te duže na običaj kod naših tako Istakoj kod završi se Jelena, želi neko da izađe?" Ređe radi. Ništa nije teško reći, mogla ja izaći. Moglo bi tvoj izun, ja I tako dalje. Allah Subhanu tala Hvalić, vjerim kaže, vjerim su oni koji vjeruju Allaha njegovog postanika, i su sa njim ne, za jedno, na jednoj stvari, neće otići sve dok ne zatraže od izuna. U toku kopanja hendeka desle se određene muđize, određene stvari, za koje Ibni Hišam dok je odpisao pisao, kaže, dok sam ih pisao, dok sam ih prenosio od prenoslaca, Kaže tu mi samo povećavam ubeđenje da je Muhammed sallallahu alajhi wasallam Allahov poslanik. I tako ajet je. Kađamo vjeruješ svjestan si činjenice da nema drugog božanstva osim Allaha subhanahu wa ta'ala koji zaslužuje bajat uistinu i istinu, da je Muhammed sallallahu poslanik. Ali kad čuješ neke stvari to te povećaj ima. Srce ti kao raste, koža se, ježi, kosa će na glavi digni i tako dalje. Drago čovjek ko što čuje takve dokaze. Između ostalog Ja Abdullah kaže, dok sam kopao hendek, pojavila se velika stina. Nisam je, kaže mogu go ništa. Nisam je mogu ništa. Ajla pa pusti se san se ne prinijatio da ne mogu. Uzeo je kaže, uh, se kaže, kramp. Zna što je krampa? Uzeo je kramp i udario je po njoj i ona se kakerasula kao prašina. Zašto? Ja se da sa bio, imamo znak za koliko ljudi. Malo za 40 ljudi sallallahu alaihi wa sallam. U vrijeme kopanja Hendeka, Medina je uskudijevala u svemu. Uskudijevala su hranu. Kaže, k'čiji od Bišra ibn Sa'ada došla i rekla, mama je poslala malo hurmina te darbu. Ali Allah je sallallahu alaihi wa spriječio i kaže, šta ti hod, kaže k'čer vam, dođi. Šta si donijela? Kad sam babi ručak. Kaj istresi ga meni u ruke. Mame se da se nam je pregršt. pregršta. Pružio I ona je prosula hurme, a one nisu potpuno njegov pregršna. Pa je Mame se da se nam rekao da nestim krpu. Stavio je krpu na zemlju i stavio hurme unutra i prekriju ih. I onda je pozivao sve asabe. Kaže, pozovite sve asaba, bilo ih koliko? Koliko? Ne, ne, učestivalo ih je tri hiljane pa je sve nahranio i svi koji su kopali, svi koji su kopali najali su se od tih hurmi. Dakle, manje od pregršt hurmi. Dakle, je jedna od muđiza, posnajke sallallahu aleyhi wa sallam. Također, Jabir ibn Abdullah kaže, dok smo rali s allahom, posnajke sallallahu aleyhi dok smo kopali hendek, na kraju dana osjetio sam glad pa sam rekao, imam jednu očicu, pa ću je zaklati. I rekao sam Hanum da pripremi nešto malo od, kojom se to zove popara, ali nije popara. Arapi to pravi specijalno od suženo pečene juhki. Pa naslažu ih i onda ih zaliju sa masnom vodom. Pa sam rekao, pa ima su u svakom. Ona se kaže maslenicu, nekoga se kaže, taj ja znam. Hele vnici. I kaže, rekao je, žem da pripremi malo te hrane. I rekao je, Boži posljed će hrani da jedimo. Hamam se sa kriom, idem čovjek rekao, kad je poviniš među Hundbenex svidu, kaže, kad čamara Julian Perla. Kaže, Chadrina Dulake, katsan kaže, umbro. Nesto mene, ne ima više kaže da svi najed od jedne ovce, jer ono to ga što je hamama pripremljeno za jedvojce, kaj gotovo nema. Pa je Lahp sa instalselen se ušao na Zagreb, je bila pripremljena rana, plus novo je tri puta i onda je ušla grupa pa se najela, pa išla i tako najed svi nisu najeli od jedne malo ti, kako bih rekli, ne znam već kako se zavitam, ostavali. Ebu Rehr ar-eallahu anhu pripovjeda, isprižno se pred nas tijena u toku kopanja hendeka, nismo je mogli ništa, pa je Allah pos. s.s. uzeo kram i udario ga, a iz njega je poletila varnica. Zatim mu udario drugi put još jedna, treći put i još jedna. Pa sam rekao Allahov poslaniče Zamijenio mi te za oca i majku Kaže šta je to što sam vidio Ispod tvoje krampe dok se udarao Kaže je vidio Što se tiče prvi Vidio sam da, su, da mi je podaren Jemen Dakle je izašla prva svjetlica Ili munja Vidio sam da mi je podaren odnosno otvoren Slobođen Jemen Što se tiče druge Osvojen mi je Šam i magrib što se tiče treće, Allah mi je njome otvorio, odnosno dao mi do da osvojim, čitav istok. Deset hiljada boraca kad je obkolilo Medinu, možete zamisliti kakav je bio osjećaj. Deset ljudi, na veoma malu, jer Medina nije kao što je danas, dakle nije to grad kao što je danas, bio je mnogo manji. Ono što ih je iznenadilo, dakle, djelom što ih je iznenadilo je bio kanal. I kanalih stvari kanali ih ispričaju da je ne uđu u medijinu, da imali nijet da na napadnu medijinu. Tako da nije došlo do neki velikih okršaja. Osim što je na nekoliko mjesta pokušavalo neko od koljanika, kao što je krime ibn Evid Džehl, da uđe sa koljanicima, ali su ih odvratili i u više navrata, dakle, ako su pokušali, odvrli su njihove napade. Međutim, Glavnom ulogu koji je odhvirao je bio Mesud. Nu'aib ibn Mesud. Nu'aib ibn Mesud kaže Boži poslaniče ja sam, a bio je od plemna gata Ja sam skoro primio Islam. Hoćeš dopustiti pa da ih, kaže ja, prevari. Allah poza se Islame se ne kaže varaj kako hoćeš ratije varka. I to je jedan od tri slučaje kada je dozvoljeno čovjeku da slažem. A dozvoljeno da slažem kada da pomiri dva muslimana, ako se boji žene, i o ratu. Kaži, slobodno i varaj, rat je varaj. Pa je, Noaim ibn Mes'ud otišao kod jevreja, kod Benukurejske. Kaže o njima, vi znate da sam ja vaš saveznik, vi znate da sam ja vaš prijatelj, vi znate da sam ja uvijek bio vaš dobar prijatelj, tako dan? kažu da reci, ja bi vas kažem nešto na savjetu. A to jeste da znate da je ovo vaša država, da je ovo vaš grad, da je ovo vaše mjesto. Ako izgubite bitku, Kureyši i Gatafan će se pomoći odošli u svojem mjesto, a vama je ostati sa Mohamedom i njegovom vojskom. Ako izgube znači da je Mohamed s.a.s.t. bio, je dobila njegova vojska a Najmir Mesutka, a niko nije znao za ovaj islam. Kaže, ako izgubi ako izgubite, ono odrše, vi ostavite, valja vam susret ponovo sa Mohamedom i sa Ashabima, nego im Kaže, jes, pa šta nas savjetiš? Kaže, tražite od Kurešija od, od Gatafana, nekam tadnu nekoliko zarobljenika, da bi bili kod vas kao sigurnost, da vas neće ostaviti na cijeli. A onda je odršao kod Kurešija i kaže, je vreće tražiti od vas kao zaštitu nekoliko ljudi da ih predaju Mohamed, da ih Mohamed pobije kako bi se oprali od onoga što ste vi učinili, to jest. Došli da napadnete na Medinu, uzeste kao, njih kao savjeznike i oni su sad upali u problem. Zato, dući kod vas da uzmu nekoliko ljudi, da bi se zaštitili. Pa im kaže ne dajte. Pa još u kod Gata Fana, plevena isto im to rekao. A je vrime i rekao ako ne budu udali, znajte da su vas prevarili. A ovima je rekao, ni pošto im ne dajete da će ih mohamed, pa će ih mohamed ubiti. Zavad pa vladaj. Zavad je pa vladaj. Nohaj Bibbn Mesud je pa vladu. I onda se Nohaj Bibbn Mesud po. Zatim su jevreji postali svoje zaslanike kod Kureyšija i Gatafana. Kažu, dajte nam nekoliko ljudi. Kao zašto? A Ebu Sufija njegova vojska kaže, ne, sutra se borimo. Kaj, ne, sutra je subota, sutra je subota, sutra se mi ne borimo. Odnosno, mi, suboto, ništa ne radimo nego subotiram. Dakle odmaramo se. Samo što sam subotirao ja. Subotarsi razive. Kažu sutra ništa ne radimo. Al zauzualci dajete nama nekoliko ljudi kao zašto da nas ne stasne na cijelu. Kaže mi imam nikoga nećemo dati. Oni su je vredi vidijao da su ovi prevarli, oni su vidijao da su ovi prevarli i saveznici se rasturđonočno razilju se. Allah subhanahu wa ta'ala jedna savjeznika je na savjeznik i poslao javak vjetar. Do te mjere, do te mjere, da niko nikoga nije mogo prepoznati. Dakle, sjedili bi čovjek do čovjeka, isto kao što vas dvojica sjedite, jedan drugom nisu lice vidjeli. Jedan drugom nisu lice vidjeli. Ja svaki put pitanje, je li na Halinaur? U arapskom svijetu, kona se je mangla, kod nje je šta? Prašina. U se prašna digne. I stvarno ne vidi se ništa. Ne vidi se ništa. I onaj koji izađe u brime prašne mora se kupati stotinu puta na ovom Dakle, toliko su uvlači čovjek u kosu, uvlači se u vodiću tako da. Isto ko što je kod nam smagla, ali u njih se prašina digla. Prašina se digla, vjetar je puho, izobarao im je šatore, izvrnuo im je lonce, dakle, hranu i tako da. Tako da nisu bili kadar ništa učiniti. Allah posl. Islav Serben je okupio asave i kaže, ko će mi otići kod naroda, dakle, kod nevjernika, pa da me obaviti ono mi, u kakvom su Kaže, svi su sa sada se bojali. Puši, dvigla se prašna, ne vidiš kud hodaš, valjao mi je nepratili, otiš, desetlijad ljudi tamo čeka. Kaže, pa je Allah m.a. pokazao na mene, ovaj hadis prinosi Muzaife ibn Iman. Kaže, Allah m.a. pokazao na mene. Ja sam ustao i odšao, dakle ušao sam provjerim da li se stvaro oni, hoće i povući. Onda sam kaže, si je u među Kurejšije, jer nismo je vidio. Kada čuo sam Ebu Sufjan kako govori, neka svako kraj se uzme onog svog prijatelja za ruku. Neka vidi komu je, dakle, ko dan njega sjedi. Pa sam pitao jednom kako se ti doviš kada je tako i tako. Da znam kada je kada je kada sjedim. Jer nisam ničije lice vidio, niti je mene i ko vidio. Njegovno je da dakle, vidio ne? da se pripremaju da napušti samu sam bitku. Samim tim bitka je završena. Kažem, ne, ne, na jednoj i na drugoj strani nije bilo da neki veliki okrišaja, iako je ima, sam došao do vrhunca, opuljenja medine, od čega se je ashab normalno, i prepali. Mohamed Salosevlem se povukao sa ashabima normalno u kuće, ali dok je skidao sa sebe oklop, došao mi je kod. Dživrila Lissna. Kaže? Muhammede, jesi li, kaže, pustio oruđje, jesam. Ustani, uzmi ga i krenite na Benu Kureiza. Pa Allah posljednika se nam izašao i rekao ashabima, nema odmora, nego krenite na Benu Kureiza i neka nika od vas ne klanja iku osim u plemenu Benu Kureiza. Tako da su neki ashab držali se toga i zbog onoga što im se desilo u putu, došli u Benu Kureiza tek posle, jaci. Došli tek posle, jaci. Dok su neki klanjali na vrijeme. Ali Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nije pokudio stav ni onih, ni onih. Jer oni su poslali Allahom poslanika, dok oni drugi koji nisu poslali šta, čuvali su namaz njegovo vrijeme. Tako da su neki klanjali na vrijeme u putu, dok su oni koji su Benu u posle Jacee klanjali k tek posle Jacee. Pohod na Benukureza također je bio pete godine. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam I u tog puta prema Berenim Kureyzi pitao nekih od da li je ko prošao kraj vas. Kažu, jeste, prošao je Dihje El Kelbi. Dihje El Kelbi, Mohamed Salaseren kaže, to je Džibril otišao da prepadne Berenim Kureyzi. Jer Džibril je imao zadatak da kada Mohamed Salaseren krije na neki grad, odnosno neko mjesto, na neko pleme, da za taj grad zatrese. Zašto? Da bi im ubacio strah u njihova srca. Mohamed Salaseren kaže, Potpomognut sam, čime? Strahom. strahom. Potpomognut sam strahom na udaljenosti od koliko? Mjesi, dana, ovdje. Jer dakle, kad Mamesla se ne kreni, 30 dana treba doći do nekog mjesta, već ga se neprijatelj počne bojati. 30 dana primje što Mohamislava Selem dođi. je Selem ih je opkolio, on se država opkoljene 25 dana i noći. Ukeab ibnese njihov velikant, dakle, njihov pogladica, kaže, ja ću vam preporučiti tri stvari. Ako jednu prihvatite, dakle, govorio je svojim jevrejima, ako jednu prihvatite, Biće vam dobro. Kaže, ima da prihvatite, ili da prihvatite islam, nakon čega će vam Mohameda prostiti sve, prići preko vaših rđavih dijela, preko vaših poslata, jer što ste bili sa saveznicima, što ste izdali, dakle, Mohameda, Ili da pobijemo žene i djecu, a ona da se borimo? Ili ćete, kaže, učiniti gdje to što ćete se boriti? Subotu. To što ćete se boriti? Subotu. Kažu, što tiče slava nećemo. Nikada nismo ga htjeli ga ni prihad, nićemo ga prihad. Što se tiče djece i žena, ako ih, kaže, pobijemo, kakav je, kaže, hajro našem životu? On im kaže pa naćemo druge žene i dođemo drugu djecu. Dakle, koliko je bio ahmak da žrtvuje žene i djecu tek tako, bez potrebe. Nego su odebrali da se bori subotu, a subotu on vjeruju da bilo što da učinuje subota, posebno što se tiče rata, da taj dan lika se neće boriti da neće biti ponižen pa i Allah subhanahu wa i ponizio, odnosno Allah pos. s.a.v. je savladao, a onda Šta su zatražili Benukureyza? Zatražili su da im presudi neko od Ensarija. Onaj koji im je presudil tražili presudu Osada Ibnu Muaza. Sad Ibnu Muaz je bio polesta. Sad Ibnu Muaz je bio bolestan, ali ustao je i došao u konju. Kaže, da su ga vidjeli, poharle su i žene i djeca njemu plačujući, Mislite šta? Da će on ih spas da će ih izvući iz problema. Već ti sam idem muarez, avšekallahu besnik sallallahu alayhi ve kari. Što se tiče muškaraca, ja smatam da ih treba sve popiti. Što se tiče žena i djece, porobitih. Žena i djecu, porobit. Već pa Allahu besnik sallallahu alayhi ve kari rekao, presudio se kaže presudum iznad sedam nebesa. Dakle, Allahu subhanahu wa taala presudom bih me večalan smanoval bio i odredio. Bilohije 600 do 700. Ibn Hisam kaže oni koji žele da maopreboliča i stvar kažu bilohije 800 do 900. Pa su u grupama bili dovođe do jedan malo dolinice, bili bi spušteni onda bi bili gledani iza glave, odnosno iza vrata. Dakle bili bi linčovani svi. Žena i djecu su prodali na trgu, dakle odveli su ih Van Medinen na neku tržnicu i prodali su ih za... zašto? Za oružje. Mohammed sallam sallam. Vodite i prodajte ih za oružje. Tako je su završili benog kuriza, jer su prekinuli ugovor sa Mohamedom, sallam sallam sallam sallam, izdali su ga pored ugovora koje je napravio odmah nakon dolaska u Medinu. Allah poslanik, sallam sallam sallam, ono što je ostalo, dakle, od plijena, suzev za robro od plina, podijelio je među ashabima, u tom prilikom je dao konjaniku tri dijela, a pješaku je dao 1 Jer kako su to juši, odnosno fiku? Konju pripada jedan dio, je li tako? Konjani, odnosno, ovom je dva, a pješaku pripada samo jedan to što on ulaže više druge. da. Nakon toga, Sad ibn Mu'az umro. Nakon toga, Sad ibn Mu'az je umro. Dribri i lalais nam je došao kod Allah -sal kada je umro Sad ibn Mu'az, i to u gluhovu doba noći, kako bi kod nas i rekao mu, Muhammede, ko je ovaj meit koji su mu otvorena sve nebeske kapije? Ko je taj meit koji su otvorena sve nebeske kapije? Muhammed sallam ustavo krenopela Sad ove kući, inaša ogaje nakada je, dakle, da je preselio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem govori o njegovoj smrti. Kada je čuvao munafike kako su nosili njegovu dženazu, dakle, svi oni koji su nosili dženazu, među njima bilo je munafika. A su rekli nisu nikad nosili lakših čovjeka. Ko je da nosio Mejt? Mejt je strašno težak, strašno težak. Kaže nikad nisu nosili lakšeg čovjeka. Muhammed sallallahu alejhi je bilo krivo. I on kaže, njega nosi i drugi mimo vas. Dakle, nosili su ga meleci. I da znate, rad njegove smrti zatresao se arš milosti milostivog. Rad njegove smrti zatresao se arš milostivog. To ćemo doći u ispitu. Kad su ga ukopali, rabrib nam pripoveda, Bismo se sallah nam postenikom, pa Allah posla se sa sam rekao subhanallah, a mi smo rekli subhanallah, pa je rekao Allah ekber, hasbiyaka Allah ekber. Hadis kaže Allahom poslanici zašto donosiš štespi? Kaže Allah poslanik da kaže kabur ovog vašeg prijatelja je se stisnu A to se zove kaburski stisak. I da je ikome I da ikoga mi mojišao ovaj stisak, mi mojišao bi Sada ibn Muaz, ali njega nije ga nije mi mojišao. Znači, svakog menita, svakog čovjeka, njegov Kabor će se stisnuti, shodom njegove vjeri, kod nevjernika, mi smo o tom pričali, rebra će proći jedna druga kao dva češlja da prepletete, kod vjernika će to biti manje bolno da nasela Allah sačuva od Kaborskog stiska. Na Hendeku, molim, Na hendeku od muslimana je, preselila su šestoraca, a od mušljika preselila su, odnosno poginula su ili crkla su trojica. Na taj način kaže Medina je očišćena, Allah subhanahu wa ta'ala ibnani Madinun saveznika a zatim Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je učtio takođe Medinu od poslanih jevreja takođe u Medini više niko od jevreja nije ostao sallallahu alejhi ve sellem na nabi Muhammed sallallahu alejhi pohod je bio na Beni Lihyan Mohamed sallallahu alejhi je sakopio ashabe da bi napali Beni Lihyan Beni Lihyan Kolema, ako se sjećate, kada su ubili Hubejba i grupu ashaba, šestorica ashaba, to je da pošli sa njima mm. daje, pa je se svema poslao, pa su ih pobili. Međutim, Benin Nahyan, kada je Mohamislav svelem došao na domak njihovih staništa, pobili su brda, sakrijuši se u, u, u među stijene, među planine, tako da im, Mohamislav svelem sa ashabima nije mogao ništa, jer kada se poklili na planinu nema više bitki. Što se zavu? Benin Nahyan... Takvu plemenu, ime ima. I ne da je, ovaj, ja mislim da je Lehijan jedan čovjek. Lehijan, ime čovjeka Lehijan. A drugo je Lehijan, Lehiëtein. Benul Lehiëtein. Bilo, mislim, to što ti kada dvije pradne. Dobro. Dvacit, treći je bio povod... Četvrti. je bio Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Dobro. Vatrši četsti povar. Na di kared. Na di kared. U ibn Hisan napao je na jednogodensarija, ubio ga, njegovu ženu oteo i poslanikove, salallahu ve sellem, mužjake dejeva dromedare, pokrao. Mamis al sellem, Je nakon što je Selem ibn Amr ibn Akwa napao na njih, dakle, pošao u protjernicu, onom se Selem je poslao 80 ko konjanika da pomognu Selem ibn Akwa i da vrate dakle, konje i ovu otetujen sadiku. Nekoliko su njih ubili, dakle, upravo su nekoliko mušlika, vratali su nešto konja, dok su ostali od njih pobjegli, a su se vratili. 25. pohod je bio na Beni, Beni Mustalik. Ova bitka se desila kod Murajsije. Murajsija je izvor. Murajsija je izvor. I to šeste godine u mjesecu. Šaban. Maha'u sallam, odnosno do njega je doprilo da se Beni Mustalik sakupljaju, organizuju, grupišu da napadnu na Mohameda sallam, i Medin. Wallahu Mustafa ibn sallallahu alayhi wa sallam, oduči sa sahabama Izadži, i susreo se sa benom ostalak kod muraisija. I tu je pobijedio. Dakle pobijedio je benu ostalak. Jan dio njih je bio pripadnika plemena benu ostalak. Ostali su bile zarobljeni. Zarobljeni. Tada je bila zarobljena i džuverija bint Haris. Džuverija bint Haris posaniku sallallahu alayhi wa sallam Žena. Naime, Mohamed sallallahu sallam, kada ih je zarobio, ostavio je džuveriju i rekao jednog sahava, čuva čuvaj, pripazi je. Pa sahabi su znao da je Mohamed sallallahu sallam je već odvojio za sebe. Zatim je došao njen otac da je otkupi. Došao je njen otac da je otkupi. I poveo je deve. Ali kada je bio nadomak Muhammeda, sallam, dvije deve su mu se dopadale i kaže ne mogu ih pokloniti poslaniku, ne mogu ih pokloniti Muhammeda. Kada je nastavit ću i ove ovaj ostale i dati. Kaže Muhammede, ovo su deve za mojeg čirku, Žoviriju. Kaže Muhammede, neće moći, ako mi kada ne dovedeš i dvije što je sakrije tam u, u neđeji za brda, kada će ti. Kada je kaj, to što se rekao, ne može znati osim što te Allah obavijest. To da nije drugog Boga osim Allaha i da si njegov poslanik primio islam. A onda je Muhammed sallallahu alayhi ve sellem vratio mu njegove deve, vratio mu kćerku i šta? Zaprosio je. A sa ashabi rekle kako to da uh, tasvina Allaha, apostolika bude kod nas roblje, pa su i sve pustile. Kaže Aisha radila, Aisha radila, kaže, nijedna žena nije više dalila beriste svom narod kao što je džuverija, rad kojom Muhammed sallallahu alayhi ve sellem oslobodio čitavo pleme. Oslobodio čitavo pleme. A su i su primili islam jer njihov glavešna harif primio islam. <coughs> u toj bici dakle u bici Bennim stalait. <coughs> Pardon. Jedan od ashaba jedan od ashaba posvađao se sa drugim. Tako da se prepirali, dakle, Sarije i Muhajđri i došlo, došlo do koluminacije događaja. Dakle, došlo je do međusobne bitke. Mame ono sam sada vidio šta se desilo. Mame ono sam sada vidio šta se desilo, da bi ih smirio, on kaže, kupite se i krećemo. Mi to krenuo u vr vrijeme kada nikad nije kretao sa vojskom, to jest u žestopoj vrućini. Pa je putovao čitav dan i čitao u noć i sutradan dio dana dok ih kaže sunce nije ispržilo. Zašto? Da je umori, da nemaju vakta za tuču i svađu. Razdvojio je, vojsko koje razdvoji se, karavana, ka je razdvojio je, umorio ka se došlo, popadal se, ka je na pospao. I niko nije imao vremena da se bije. Tada je uh, Abdullah ibn Be'i ibn Selul rekao, vidi, ka je na hrane pisa, on će te ujesti. Dakle, udevljaj psa, on će te ujesti. To je dakle njehova poslovica. Mi smo im, kaže, dali smo im svoje medke, dali smo im kući, jaka Abdullahi bin Vej, ništa nije dao nikome. Kad dali smo im utočište, oni nasad, sada napadaju. Oni nasada napadaju. Kad se vratimo u Medinu, časnić će istirati poniženka. On je sada sa mi prešutio. Ovo je Ibn Hatav što kaže? poslu i poslaniče, uslina kaže, skinim, lavo. <gled> Mohamed Sallam kaže, nemoj omere da ne posle narod pričao kako Mohamed ubija svoje ashave. Neko će reći, svi ashabi su bili monafici, kao što tvrdi šije. Svi ashabi su bili monafici. Dokaz tome je da je Mohamed Sallam za Uptallaha ibn Ubeja, za koje je Kuran kaže da munafik, rekao, nemoj omere da ne bi pričali, pričao da je Mohamed Sallam ubijao svoje ashab, svoje drugove kak ste im govorit Allahov da mora imam o tajnim stvar. Jedno. Drugu. Da što konkretnije od toga? Konkretnije to da konkretnije imali... da da? Ne znači da prihvati, šiitevene ne prihvati ni ni ni kuran ni ajet, nije prihvatate mi ništa. Onda bi ovih koji to govore imali bi opravdanja za svoje riječi. Pa bi evo poslanike ubijali. Mi smo rek definicije sabe najjednostavnije šta znači ja. Saba. Dakle, vjerovo i umro na tome, vjerovo i umro na tome. tome. Abdullah ibn Beji nije vjerovan, nego bio mu monavtik koji je krio u sebi kufr, a odštovo iman. Dakle, ako stikali raspla sa šijama, primjećite da on pobija ono što nadovijete iz Korana, jer za je šta? Krivotvorena knjiga. Nema još mnoho dokaze iz Korana, navodiš ono što je sa njegov, njegovu pamet možda... Ono... Znači šta je čučurka, ili čučur? Nemali kokice koka i bjedni mali što se ne dorast. E to laki oni mozak da bi. Kako kaže cvrko je. Crkujo? Ne znam, najde kaže cvrka je crkujo, čuču neki džudžo neki tako dalje. Tek njihov mozak nije dospeo više od od džudžnog cvrčatcevog mozga. Kad se vratili u Medinu? Kad se vratili u Medinu? Abdullah ibn Abdullah ibn Bey mislilo. Dakle sin od Abdullaha se zvao takođe Abdullah. Čuo je šta je njegov otac rekao, Muhammed, šta je rekao ashabna. Kaže on, Allaho poslaniče, dopusti mi da ubijem svog otca. Mm. Dopusti mi da ubijem svog otca, a nemoj dozvoliti Boži poslaniče da ga ubije nekoj ashaba, pa da ja ne mogu ne da ubijem toga ashaba. Znači, ničem možda podnijeti da rekao, ubijem tog ashaba. Ali kad ja mogu podnijeti da ga ubijem ja. On je, salim, kaže, nemoj, pa mu je ja, Allaho poslaniče prostio, prešao preko toga, a onda Abdullah, Ibn Abdullah kaže u Medin neće ući onak Muhammedsa se ne dozvoli. U Medin neće ući znači ja ga pre. I se Muhammedsa sega pozva kaže Abdullah pusti svog oca Abdullaha neka uđe u Medinu. Dakle nisam da njega mogu ubiti, al kad napadju ga neće ući u Medin zato što je on rekao da će časni ugledni istirati poniženum. Pa neka onuka je bude ponižen što je ponižavao stanovnika Jeshama. Dakle to su bila mirlala kod ni mirlala imana ni bila mirlala zubavi očinske ili sinovske ljubavi, jednog prema drugog. Taman. Na povratku, na povratku iz bitke, Benjamu stale to. Ashabi su običavali, kada je putovali, kada Mohamed Salim putovalo sa svojima nekoga žena, da stavljaju je u nosilku. Dakle, majku prvi stavljaju u nosiljku, onda bi nosiljku stavljali na devu. A iša radijallahu anha pripovijeda, pa kaže, bila sam, odnosno smršavla sam, bila sam plaho mršava. Tako kada bi sjela u nosiljku i kad ne bi sjela u njum, malo ne, ne bi bilo neke velike razlike. Ali u bitci, kada sam se vraćala sa Benom u stale, bitke Benom u ošla sam porad sebe, da obavim nužnu. Kad sam se vraćala, primijetila sam da mi je ogrlca spala. Pa sam se vratila na ono mjesto gdje mi je spala. Znali su da sam otišla i mislili su da sam se među vremenom vratila i niko nije mogo da provjede i, dakle, u nosilci, digali su no, nosilku i stavili su i na devu i otišli. Ja iša kad se vratila, vidila da nema nikoga. Kaže, umotala sam se u svoj grtač i legla sam kao je na pijesak. Legla sam na zemlju. Naišao je... Safvan ibn Mu'attah. Safvan ibn Mu'attah. Kad je vidio, kaže, ina li lahi wa nai lehi, rađi un su, svi se njemu vraćamo. Safvan je pitao, majk pravvjerni, šta te to uh, spriješlo? Zašto nisu ošlo sam? Ja ne, nešto nisam odgovarala. I to, kaže, prepoznalo me, zato što me znao pri, nek što je propisan bio hijab. Kaj, nisam odgovarala, on je shvatio, kaže, pustio svoju devu, naredio je da deva klekne i odmah ko se kaže, uzjaši. Od kad sam uzjahala, vratio se u ideju za povodac i nastavio put. Kad se došlo u Medinu, Adulah ibn Be'i ibn Selun, kad je video kaže, tako me Allaha, niti je spašena od njega, niti je spašena od njeg, učinili su blut. Teh tako je samo rekao. Mame sallam sallam je to teško palo, a iši, radi Allaho Anha, isto tako nije bilo jednostavno. Kaže iša, pa sam počela da obolijevam od toga što je narod prenosio od habira. Liječila me, ili kako nam skaju, vidala me, moja mati Umuruman, a zvala se Zeynep Bint Abd Duhman. Kaže, Umuruman me je vidala, pomagala mi itd. Allaho poslanik nije mi se obraćao, nije ošto sa mnom razgovarao. Pa sam rekla, Boži poslanić, hoćeš li me pustiti da prijedim kod svojih roditelja, pa da bude malo lakše da moja mati čini izmet. Pa mi je dopustio. Nije mi što samo dopustio da da kod svojih roditelja. Međutim, nikod od njej nije mi govorio ništa. Dakle, ni otac, ni majke, nismo mi govorili habere šta se dešava u Medinu. A Medina je brujala da je majka pravvjernih počinila blut. Zašto? je Abdullah ibn Ubej ibn Salud je izmislio i potvorio je za blut. Zašto? Jer kada je vidio kako dolazi, ništa on prvo nije pao na nije na pamet, osim da je potvori za blut. Prošlo je 20 i nekoliko noći Allah, poslanik sallam, Nije dolazio, nito mi je mobilazio. Jednom priliku mi je, kaže ušao i kaže, Aisha, pokaj se Allahu, ako sto učinila, priznaje, ako sto učinila pokaj se Allahu, Allah će priči preko tvoje irđave i dijela i zaboravit to. Kaže ona, ja ne mogu, pitala je rotavu, što je bio odgovaratel, ću ja odgovaratel. Jer red je kod araba da ne priča prvo dite, nego da priča prvo rotavu. Kaže, Ebu Bekr i Umu Roman ništa nisu odgovarali, ništa nisu odgovarali. Pa rekla, Boži poslaniče, ne mogu priznati nešto to nisam uradila i ne mogu se pokajati za nešto to nisam uradila. Nijam se kaj zašta pokajati, ne mogu se kaj pokajati u prazno. I onda je zaplakala i rekla, Fesabrun džabim, u Allahum sta'an, Allah matasifun. Lijepi sabor, lijepo strpljenje, Allah je sve moguće za onoga što vi iznosite. Dakle, misleći na lažove. Fesabrun -la džabim, u tom trenutku je došla je objava. Kada sam videla kako se spustio pa smo mu potorili jastuće pod glavom. Jer kada do vas da objava, Moje slovo se odvaja od ovoga svijeta. Molim. Kao nagobi, kao zastup. <gled> Nemoj mi se utiskih pora, Paolo, Trans, Paolo, Asolo. Ovo mi tresujete. Tako. Odvojio se od ovog svijeta slovo srednje, otežao bi i zažmirio bi, a onda mu se lice uznojilo, onda bi se lice uznojilo, I, nje, I znali bismo, kažel Sahaja pripovedaj, znali bismo da mu, se, da mu je došao Čepliju. Zatim kada je došao, onostno kada je završila se objava, kaži, raduj se iša, Allah subhanu wa ta'ala je objavio tvoju nevinost. Zatim je naredio da se Mistah ibn Uthafe, dakle Mistah ibn Uthafe, Hasan ibn Thabit i Hamne bin Teđahš, dakle ovo troje, Abdullah ibn u Bajinu su bili zagovorni s četiri svjedoka. Na sve ovo troje kazni kakva je kazna? Koliko? 80 udaraca za potvoru dijernica čedni. Pa su bili izbečevani i time. A ona je molila Allah, gospodaru moj, molim te, objavi svom poslaniku ono što će mene očisti i učiniti nevino i što će muslimanin čitavog života svojih dana učiti u svojim namazima znajući da sam ja nevina dok današnji čifti ovog umeta šije tvrdi da je počinila blud i potvara i nazivaju je bludnicom. Čućete to od kako u javnosti iznosi nimalo se nestidići. Iako mi teorije tako nikad nećemo prihvatiti. Iako ne prihvatiti Kuran i Sunnet, možda se samo jedna, jedna stvar reći, a to je da Allah subhanahu ta'ala za svog poslanika sigurno nije dozvolio da mu se umanji njegov ugled Ne putem prijatelja, tj. shava, niti putem njegove poredce, tj. njegovih žena. Tvrdi za shabe šta? Šta tvrde šije za shabe? Da su bili lažod, da su bili zlomčaz, da su ne pravdali, da su učinili nepravdali, da su učinili ehl bejti nepravdali, su Muhammed Sarsavom činili nepravda da su ga prisusili, da je morao šut, da je morao trpiti, tako dalje. A onda, kao takvi šta, nisu mogli prinjeti nama islam. Da bi nam poturili islam kakav obožavanje, zoro, Azteka. Mali, vid. <laughs> Tako da je završena i tema o Šest Šestihodišnji pohidži. <laughs> Alao postoanik sallallahu alejhi ve sellem odlučile se sa 700 ashaba, a neki kao sa 1400 ashaba da krenu u Meku da obave umru. Pa je poveo 70 deva kao star? Kao kurban. Pitanje. Kako to da obavi umruk i da kolji deva kad kod umre nema klanja? Kako da je poveo deva i kolji kad se pod umre nekoju kurbanu, nekoju za hadžu. Molim. <tip> Nisu <tip> ja čeka Ne, ne, ne, ne on su kreme dobavi umru. Kaže, krenuo je u Zil Kaade kao mu'tamer, odnosno da obavi umru. Kaže, poveo je Ibn Hišan kaže, poveo je kurban da bi im dokazao u putu da nije krenuo u rat. Jer kad ga vide, neće znati zašto je krenuo, ali kad vide da je poveo kurbane, to jest da zakonjera da Allah subhanahu wa ta'la, iako je bila umra, znači da nije došao radi rata. Međutim, Kurešije se prefale odnosno uzburkala se meka, to jest, mislili su Da će Muhammed sallallahu sa ve selle sasahabe ući naglo meko, osvojiti meko, pobiti i i protjerati tako dalje. Poslali su Bedila Huzajija. Poslali su Bedila Huzajija, pregovarao sa Muhammedom sallallahu alajhi ve selle, pa reku: ti znaš da ti Kureši neće dozvoliti da uđeš u Mekku teh tako. Neće dozvoliti da ih prevariš, neće dozvoliti uopće da, on mislim da kaže: "Ja nisam došao da ratujem, ja ni se došao da se borim, ja došao sam" veličajući ovo u kuću. Da je došao sa u kuću, pa da ve me pustite. Međutim nisi ništa dogovore, zatim su poslali makreza ibn Hafsa. Isti razgovor je tekao između njega postanika, poslanika, isto kao što je tekao između pred njegovog prethodnika. Zatim su poslali Halisa ibn Al-Kamu. Takođe Halis ibn Al-Kame. Kaže: "Kolešite neće dozvoliti da, da uđeš naglo u Meku." Neće dozvoliti da pojedin šrat protiv njega. Mohamed, Mohamed se, da se kaže, ja nisam došao da ratu, ja sam došao veličajući ovu kuću. Tako Također su postali Urveta ibn Mesuda. Mohamed sallallahu sallam sa svoje strane je poslao u Kurešijama Haraša ibn Umeiju. Haraša ibn Umeiju. Haraš ibn Umeij dok je došao u Meku, napali su ga. Rasporio se s stomah knjigou i devi sabljom i njega da ga ubio. Al-Kharaš se oteo i pobjegao. Nakon toga Kurajšije su poslale 50, 40 ili 50.000 ili 50.000, ka 40, 50 spiona. Da provjeravaju kucem Hamas da se ne krije sa svojim vojskom, odnosno kuse krije sa ashabima. Al-Mame se naslala mi preduhitrio pa ih sve pohvatio. A onda ih je pustio, odnosno oslobodio da bi ih dokazao šta da nije došao da ratuje. Zatim Allah poslanih se mi poslao Osmana ibn Afana. Pa je rekao, najprije je pozval Amr ibn Khattar kaže, Amr ibn Khattar vidi presim Meku, Haver, da sam došao na Umru. Kaže Amr ibn Khattar, Bože, posluš, ja se bojim. Jer ti znaš kada mene vidi, da znaći je zašto sam ja došao. <laughs> Neće im, kaže, povjerovat, nego će... Ubiće ime. kaže Boži posljednji Salah onda ostane Osman Ibn Affan, zato što je Osman Ibn Affan bio poznat po pa uplakosti, kaže Osman, spremi se i ideš u Meku. Tada, je, tada su dakle dočekali Osman, saslušali njegov ono što hoće i ono što njemu rekli, ako hoćeš da Tawafiš oko ove kuće, Tawafi. Osman Ibn Affan kaže ne, ako neće Tawaf Muhammed Salah Salan, ja sam, neću ni ja. Dakle, on ima prednost tome, njega slijemio. Neću. Onda su ga kaže ti ćeš ostatko od nas, šta Tako što bi rekli, uhapsili su ga, uhapsili su ga, zatvorili su ga. Kad je vijest došla do Muhammeda s.a.v. Muhammed s.a.v. kaže, nećemo se kloniti sve dok ne uzmimo narad, to je dok ih ne uklonimo skruzu. Pa je Allah p.a.v. pozvao na prisegu Bejatu Ridvan. Be Ridvan. Tada su svi ashabi dali prisegu osim jednog. Zovu se Jad ibn Hajs. Dakle, Jad ibn Hajs nije deo prisegu. Mohamed, s.a.v. Bejater i dvan. Bejater i dvan je bilo dakle, da se oslobodi ko? Osman i dvan. Dakle, neće ostupiti. Dakle, da će se medim, dakle, oslobodi Osmana, radijelallahu anu. Zatim, Kurešije su nakon toga događaja poslali Suheila ibn Amr. <coughs> poslali su Suheila ibn Amr. Mohamed s.a.v. kaže, Allah vam je olakšao, dolazi vam čovjek sa kojim ćemo se dogovoriti. Samo riječ suhejl, znači sehel, odnosno lahak, odnosno uh, onaj koji done, donosi olakšitu sa sobom. Kaži, Ibn, Ibn Hišan kaži, pa je sehel preporučio i rekao, Muhammede, ti znaš da te neće pusti, da nećeš mući ući, da te neće zvoti da naglo uđeš, da, ni da osvojiš, nego vrata ove godine, pa ti preporučujem da dođeš druge godine. Sljedeći godin, kako rešit će se tri dana, povući iz meke, tako će ti i tvoje ashabi moći ući obaviti umru bez smetnji. Mums vaselena mi je pozvao Aliju, radijallahu anhu, i kaži, piše ali Bismillah, Rahman, Rahim, sve ili ibn Amr kaje, ne, ne znam je kaj šta taj to, nego piši, Bismillah, u ime tebi, Allah. Kaj ne znam to šta je Bismillahirrahmanirrahim. Piši Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed se sve kao je dobro. Piši Alija. Pa je Alija napisao. Sada ti kaže piši ovo je ono što se dogovorio Muhammed, Allaho poslanik, sa Suhejlam i Namirom. Kaže ne, ne, ne, ne. Ja kad ja sam svjedočio da si ti Muhammed, ja se ne bi borio proti tebi. Nego piši svoje ime, ime svoga oca. Pa je, Allaho poslanik, sada sam sa rekao, viši ono što se dogodi Muhammed ibn Abdullah sa Suheylom ibn Amrom a to jeste da nema ratovanja 10 godina između Kurejšija i Poslanika sallallahu alejhi ve selle. Ona iko dođe Muhammed od Kurejšija bez dozvole svoga staratelja, znači Muhammed sallallahu alejhi ve selle, odnosno ja kažem sallallahu alejhi ve selle da se sama naoca da kaže Muhammed ne može da ne može da kaže besallallahu selle. Obrati A onaj ko dođe od, od Muhammeda, Muhammeda korešana kako dakle, otpadne, neće ga vratiti. Međutim, ashab se uzburka, dakle smetala ih ime, ime, ime takav dogovor. Muhammed Saddam kaže, deset godina je nema dovoljno da se dobro, oporavim da dobro odradimo, zadao. Zatim, ako neko otpadne od nas, pa ode njima, takav nam i ne treba. Ako se neko, neko od njih odluči da pa dođi na vam, pa ne može doći zbog ugovora, Allah Subhanova Tala će njemu dati nagradu za boravak među nevijednicima. I tako dalje. Mnogi, dakle, propisi, ono, mnogo ono što vam se svemu govorio, bilo je dobro za muslimane. Zatim se muslimani složili sa onim što je Muhammed Svala Srblem potpisao. Međutim, pojedinci od slabih, dakle, tako se zvali mustadafin, slabih muslimani u Mekin, Nih ima odgovarala što su ostali. Među njima je bio Ebu Besir Utbe ibn Usaid. Došao je sa Ahnesom i Azharom. Ahnes je Azhar, njegava dva prijatelja. Došli su kod Allah, sallam, rekeli Boži poslaničom, u Mekke ne možemo ostati, došli smo kod tebi. Oni sasvim kaže, ne, ja sam podpisao ugovor, njima se morate vraćati. Kaže Ebu Besir, dobro. Ako ne mogu kod tebi, tamo neću, ja da svojim putem. Ebu Besir se sakriju u Brda, idu na putu Mekka, Šam. I niko nije prošao od Kurešija da ga Ebub Besir ni ih ihvatio i ubio. Kada su Kurešija vidila koliko je Bela, a okup je oko sebi 70-80 ljudi koji su pobjegli iz Mekije, kod Mohameda nisu mogli sallalahu, sada bih prihvatila da je ugovora, I svi su vidili Besira, bili su muslimani, prihvatali islam i odlazali iz Mekije. Kada su Kurešija ih ihvatila šta se desilo, kažu, Mohamede, ono u tačku da, ti, da, da nam ne vraćaš muslimane, niju ćemo kaj prikrižiti, kada je neka ostan u kotebe. I onda Mahasna sam, sam dozvali Abu Besiru da dođe u Medinu sa svojim dakle, prijateljima koji su primili islam. Što se tiče žena koji su primili islam, žene nisu bile spomenute u govoru, nego Allah subhanu tava objavio poslaniku, a ona koja te dođe od vjednica, kao muhađerka, provjeri, provjeri njenima i tako da i do kraja ajeta. Nakon O kako govora. Muhammed sallallahu alajhi wasallam odlučio se da napadne Hayber. Inshallah još malo ne, neće mu potpuno. Koliko sati ne vidi odamo sa? Jes' 4:00 do sada. Taman. Taman. Taman. Muhammed sallallahu alajhi wasallam da napadne Hayber. Hayber je predstavljao kao mjesto predstavljao tvrđave Dakle, pokraj na Hyber predstavljala je tvrđavu, a bila je veoma bogata i poznata po uzgajičima hurmi. Kako je obično. Najprvi Muhammed sallallahu alejhi ve odnosno osvojio tvrđavu tvrđavu Najim, zatim Qamus. I tog dana, dakle, tog, kada su napali na Hyber Muhammed sallallahu alejhi je zabranio pojedine stvari, zabranio da se jede šta? Meso domaćano. Zatim je zabranio mutu bra. Zatim je zabranio da sjedi sve ono što ima kanđe, životinja, ptica i ono što ima očnjake od jel, hajvana. Kao što je zabranio prodaju plijena dok se ne podijeli među ratnicima. A kraju su ostali ostala dva, dva, dvije utvrde, to je Vatih i Sulalin. Allah poslanik <tip> se u svelem hajberio, držao koljen nešto više od 10 dana. Umar ibn Hatab je u nekoliko navrata pokušavao, ali nije uspio da osvoji ova utvrđenja. Zatim je Ebu Bekr pokušavao, također nije nije po, pošlo za ruke. Pa je Allah se u svelem rekao, sutra, sutra ću dati zastav čovjeku koji voli Allaha i njegovog poslanika, Allah će njegovim rukama osvojiti ove utvrđe, ova, ove utvrde i on ne bježi, dakle ne bježi sa bojnog polja. Selam je kaže, dakle Selam je prepovida. Allahu staneksavselem pozvao Aliju a oči su bile zatekle. Dakle zatekle su bile oči jer vi znate kad vas promaha udari kako se oči mogu zatvoriti. Isu tako klim kada pravite klimu, ovaj desimo se pregledice nešto. Isto tako se Ali i desila na putovanju, odnosno naborao po Hajberu, zatvorili smo Soč, pa ga Allah posao je se pozvao, potrljao moć i onda je progletao. Zatim mi je dao zastavu i rekao uzme u zastavu i idi sve do kala ti ne otvore, odnosno da Allah ne da ih osvoji što jeste otvrde. Kaži, Ali je krenuo i trčeć. Dakle, nije Malaksalopan, nije malaksalo, krenuo trčeć. Nije došao do ovih utvrda, napao je sa njima. A jevreji su, on slovo povikao je, otvorite, odnosno predajte se, primite islam, predajte se je jer znaš šta je svrt. Kaže, ko si Kaže, ja sam Ali ibn Abi Talit, jedan jevrija, kaj, zar se uzdigli? Jer Ali znači uzdignut uzvišen. Kaj, zar se toliko uzdigli? I onda Ali Arabi Al je krenuo, kaže, ispavo, ispavo mi je štit i ubici ga više nije našo pa je nadomak sebe jedna vrata i uzio ih i ponio. I sve do kraja bitke se borio. Čitav dan se borio sa tim vratama, koristio ih kao štih. Kaže, nakon bitke, nakon bitke, naše storca smo prišli tim vratama, nismo ih mogli samo krenuti ovakvu na drugu stranu. Koliko su bila teška. Ali je, radijal, bio je strašno jak. Ove hadise spominu Buharija i muslim kao opet odkuo u to tj. da nisu skrivali vrijednosti, ali je, radijal, kao što tvrti. Nakon toga, Dakle, izginili su koji su izginili. Hajber je pao, osim kajem što je ostalo na kraju, ova, ove dvije utvrde, ste su i Sulalim, pa su ponudili Allahom poslaneh s.a.v. primirije, odnosno dogovor. A to jest, da sve ono što oni pripreme, odnosno od gurme i od usjeva, da dadnu pola Muhammedu s.a.v. a da ostavi pola za sebe, pa im je Muhammed s.a.v. dozvolio. Nakon te bitke, Zeyne bint Harith se je raspitivala šta Muhammed sallallahu sallam najviše voli da jede. Nagle sopljeno prije mirje, nema še ratovanje, tako dalje, vama pola, nama pola. Pripremili su za Muhammed sallallahu sallam večer. Zeyne bint Harith se raspitivala kažla najviše voli plećku, pa je naguralo plećku otrova. A onda, kada su cijeli da jedu, Bišar ibn Bera, je uzio zalogaj, a Mohamed se uzio isprinoj, zato što Mohamed u Mohamed Salasalem došla objava. Bišljubni beraje umru, a Mohamed Salasalem kada je umirao, kaže, i danas dan osjećam kako im se crijeva trgaja od otorva koji sam pojel na dana hajbera. Dakle, toliko je bio ja, jako otorov. I na nju pozvu, kaže, šta te je navjelo da to mi učiniš? Kaže, htira sam da te provjerim. Ako si kraj od kraja, dakle čovjek koji želi krajnost, koji želi vlast, odmah bi kaže umro od otorva. Ako si poslanik, doći kaže Haber iz nebe, sa nebisa. Haber ima sallam sallam ješi. Dakle, pustio je, ni iju kazniju, dok je Bish ibn Bera preselio. Između ostalog, jedan od čobana, po imenu Eswed, došao kod Allahog poslanika sallam sallam i rekao, ponudim mi Islam, Allah poslanika sallam ponudio mu Islam, a on ga prihvatio. Kaže, Allaho poslanit ja imam pod svojom rukom stoku, ona pripada tom i tom čovjeku, ja mu je moram rad. Pa mislim da se ne kaže, samo je, dakle, otjera od sebe, ona će se vratiti svome gospodartu, je svome vlasniku. Kaže, pa je bacio kamenčić, odnosno bacio kamenčić na njih, na stoku i ona je otešla dok nije ušla, utvrđao. A onda je sišao i borio se protiv jevreja, sve dok nije bio ubijen. Zatim, smo prišli da mu klanjaju, dakle, dženazu. Prišli smo s Allahom poslanikom, Allaho poslanik s.a. se okrenuo od njega na drugu stranu. Pa smo rekli, Allaho poslanice, zašto se okrenuo od njega, a ni jednog namaza nije klanio, jer primio islam i krenuo odmah u boru. Kaži, sad su sad njegove dvije žene od Hurija. Dakle, nagrada koja slijeduje svakom šehidu, odma nakon što ostavi ovaj Dunjavog. Tako je da je završena je bitka na Hajberu, Nakon bitke na Hajberu, nakon sporazuma između Muhammeda s.a.v. i Kurejšija, Džarat Ribn Abid Talib se vratio iz Abesinije i oni muhađer koji su šli u drugoj hirži, zato što je već islamska država ojačala, imala su sigurnost, odnosno imala su razloga da se vrati svojim kućama, odnosno da se vrati u Medina. U sallamu ala s.a.v. i nabina Muhammed.